Yeah! Yo yo yo yo! What up? What up? What up? What up? <laughs> oh, what, up? Oh, what, oh, oh. what up, my boy? <laughs> Så. Ja. Då hej. Vi uppvärmda. Och välkomna till Fyretank podcast. Avsnitt nummer 42 den här gången. Har du rätt? Ja, ja gött. Mm, ja. Mm. Ja. allt gött med er? Ja. Fan vad gött. Fan vad gött. Mm. Och bullen är också god. Sven Lite buller med gult. Gult. Med gult som Anton plockade med sig hem från, mm. Som man gratis tog med sig hem från sitt mm. varuhus för 14,90. Mm, <laughs> Eller vad fan det är. Mm. Eh, Tack så Vad Varsågod. Mm. Jag, jag, jag har suttit och su sugit på den här... Jag vet inte om jag sa det kanske förra gången. Eh, men jag har velat... Berättar det nu Under hela tiden som vi har suttit här Men nu har vi börjat spela in så nu kan jag säga det mm, ja, mm, e ja. För det handlar om jobbet Jag stod i En av kassorna där och så, Där vi har våra Receptfria mediciner med ja. mm. Mm, precis. I alla fall ja. Då kommer en kvinna Kan du stänga av ljuden ja. här på din jag ska försöka. Eller sätta ett ljud om AFK eller någonting. Vantar, jag gör så, så ja, vi hörs om en timme Vänta nu Ta det lugnt med fingret. Så, det är borta. Ja, kör. Ja, um, och då så säger hon att uh, jag ska, uh, jag brukar, uh, ska jag köpa en sån här medicin. Um, som Kommer som, ni från Örebro? Var, var, var det Pontiac här. eller? <laughs> det var en kvinna. Uh, brukar köpa en här Ottervein, men den är så döj. <laughs> ja. Vad har ni någon annan där? Och så, och så får hon en annan näsbrej och så ja, uh, så skulle jag köpa den här Buffersain. Jag vill, jag, jag vill ha den som smakar Applesain Nej vi har tyvärr bara den som smakar mint Jag får ta den då Annars brukar jag köpa den här strep sales är så döj Vi höll ju på att dö Åh oh, jävlar Det är kul dialekter som är dumma i huvudet så Men jävla fan nu lyckas de prata så Ja, jag vet inte Jag vet inte Ja, bakom flötet alltså. Lite som Bette det är framsidan och så att och så och Det är med decent. Vi kan ju inte fråga Bette trams som har låtit så hela dumma huvudet. Jag ja, det är ju det är en annan dialekt. Ja, men den dialekt är dialekter överhuvudtaget. Ja. Mm. Vi har också en dialekt. Ja, men den går ju att lyssna på i alla fall. Men båda går nu bra och inte som deras som är ett jävla talfel. <skratt> Nej, precis. Fan, jag tror inte jag ett det är så att jag är helt avsnitt av dem alltså. Mm. Äh, I, alla i alla fall mm. bra vinjet dock men ja är en bra intro ja. i alla fall i alla fall <laughs> ja. har ni något att prata om mm. lite grann. Mm. Ja. Vad, vad tycker ni om det är, om att ölen kommer gå i pris framöver? Mm. har du det med humlen där jag... mm. har du hört det anton Nej. Äh, här i Sverige så har du regnat så mycket äh, ja. så humle håller på och förmultna. men vänta nu så den går inte att använda Humlen, den klättrar ju så att jag blir alldeles tokig. Slår knut på sig själv och blir alldeles krokig. Va? Varför plattar du om? Har ni hört talas om Majas alfabet? Nej. Nej. Gå vidare. Nej, och i Europa har de tydligen också haft problem med att hum all humle inte går att använda. Ja, just det. Både Sverige och Europa alltså. Fortsätt. Resten av Europa. Ah! Va? Där det görs mycket öl, liksom. Ja, ja. Så det kommer tydligen gå för pris. Oj. Ja. Ja. Det är bra. Nu tycker jag att folk ska fallfärdas i Tyskland. Köpa på sig ett lager innan. Innan, nu. ja. För annars ligger ju Tyskland också i Europa. Sen då, när det... Ja. ja, men de har ju... Va? De har ju billigare öl än oss här i Sverige, eller hur? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Det är precis det jag menar. Men... Så det kommer alltså funka precis som det gör just nu. Fast Nej. det på båda ställena är lite dyrare. Idiot. Nej, för att Tyskland då har ju stora lager. Det här är ju inte förrän som tre månader kanske. Tre, fyra månader. Ja. Man har alltså tre, fyra månader på sig att handla upp ett öllager. Så man slipper betala överpriser för länge. Eller Längre än nödvändigt. Bra, Larsson. Ja. Mm, bra det. Viktiga ja. grejer. Det är att tal om öl. Ja. ja. Har så. du... Uh, var det bakfull? Uh, nej hey? nej, nej. Hey. Um, Satt i kassan idag Och så är det två Herrar som pratar med varandra och pratar om Det här nya pictures som mm. vi har här i stan mm, mm. Det som förut Hette Stålverket mm. Och som även kallas för Jurassic Park mm. för Det är alltså för en för att, krog kan vi då säga också Ja då? precis mm. där alla Jurassic Park ja Jurassic Park heter det för att det var, Alla gamla ja. var där mm. och, ja, var, och hade roligt all, 40-50 plus Us, ja, precis. Utdödda, Och sen så stängde de ner det Och så höll de på att göra om Och så blev det liksom pictures nu då ja. Och det är ju exakt samma sak det är Exakt ju också 45 plus. Ja, men ja. ja. så mm. är det. De här var också i den <laughs> åldern. <kör> ja. ah, okay. Och så eh, stod de där och pratade. För... Så de pratade bara, vad pitches igår? och fick en jävla mm. 45-åring. Och... Nej, de, hon, han, en, en frågade den andra var, vad det, det tycker du om när här nya pitches då? För att den här kunden jag höll på med tog jävla om tid så de hade god tid på sig att mm. prata. Mm. Mm. Mm. Och så sa han att, ja oh, fan, de, men de höll ju på att beställa så här jävla drinkar som de, de kan, inte kan göra. De varten. <laughs> jag skulle bara köpa några öl. <laughs> Och så han hade han fått vänta så länge Och då sa han sen också att eh, Jag drack, jag häller väl i med en fem öl och en grogg Men eh, jag hade säkert kunnat dricka en åtta Om man bara hade varit lite fart på det <laughs> oh, yeah. ja. uh -huh. Och sen så sa han Varför har de inte bara en ölkassa? Och det kan de ju kanske ha ja. Uh -huh. mm. är de bara, för de som bara vill drägga ner sig Och inte oh, vill uh... no. Fancy pants Fluktansvärt sällan jag beställer en drink alltså. Händer Väldigt sällan, jag beställer en drink. Det var den lappen det uh, Nu kan ni ta något. Uh, OS-invigningen. Här hey, Call... Ja. Med Tyskland kom in. Ja, har du hört det här Carl? <laughs> Nej. Tysk, de filmar ju när alla länder går in i bokstavsordning. Ja, förutom Grekland som kom först. Aha, mm. okay, ja, okej. Okay, ja. Det känns väl lite givet på något sätt kanske. Jag vet inte. Uh, uh, Tys Tyskland börjar uh. träska in Och då filmar de ut i publiken Efter en stund uh -huh. Och då ser de att en gubbe står upp På läktaren och hejlar uh -huh. Och uh, Twitter exploderade Ja, det här var ju inte, det här är inte Jätte PK egentligen eller? Vadå att han står och hejlar. Men det, han hajlade ju inte. Det var inte det han gjorde utan han har rörde sig. För det. Men då kanske man ska stå och vinka då. Nej. Om man är så pass rörd Så det ser ut som att någon står och när man äter tysk Nej, och ja. hejar på Tyskland. Precis. Och Tyskland går in. Jag tänkte också om man druckit lite för många öl. Ja. Och ser det här typ dagen efter. Och jävlar vad gjorde jag igår? <laughs> Ding! Får jag dra en grej här? Ja, tala om att Heila. Ja. 16 åriga Garrett Öller. Äh, Vänta fan, det är ett tyst namn. Så det, ni kan försöka uttala det själva då. Försök uttala det här Okej, okay, försök uttala det då. Vad står det? Garrett Öller kanske. Står det Garrett Oeller? Ja, Öller. Öller. Okej. Okay. Garrett Öller. Är det broer är det någon er problem? Nej. Är inte nazist, det. är inte. Men ändå kan man inte låta bli att göra Hitlerhälsning. Det beror på att han lider av Tourettes som bland annat innebär att man styrs av tvångstankar. När 16-åringen var med några vänner i Hamburgs tunnelbana började han okontrollerat att göra hitläsningen. Något som resulterade att han blev brutalt misshandlad. <laughs> Jobbigt att man får den av alla Tourettes grejer. Vissa får ju fan och han får den. Eller, liksom. eller neka, neka. Alltså, goda. Men alltså... Man, man kan ju få sånt Men man har ju drift Och gör de inte ja. Liksom man får säga Fan tänk om jag bara skulle så här Hoppa upp och pussa honom På munnen nu Den där gubben som står här Eller man man bara skulle Skrika åt någon Hur jävla sjukt de är Eller vad som helst Sånt gör man ju inte Nej. Men man får ju upp den bilden Absolut Men de, de, de, kan väl, de, de gör väl det Det finns folk som gör det här Vadå? Som att Tourettes Som ja, de, de kör ju bara på Ja precis man skiter i ja. Som barn de, de bara säger det Raktigt vad de tänker Skönt ändå. Ja, faktiskt. Och nu, och nu tänkte han, se heil. <laughs> Precis, se heil, se heil. Läste ni om han som blev bestulen på sin kuk eller? Jag läste rubriken, jag kände att det var en för dum grej för att läsa om. Ja. Jag vill inte bli besviken så jag har ju att läsa. Ska jag läsa det då? Ja. Gör du det. 48, nu är det ett jobbigt namn här igen. 41-årige <laughs> fejlin. lin Nej, det är inte jobbigt. <laughs> Drabbades av en verklig mardröm när han låg och sov i sitt hem i kinesiska det här provinsen mm. Kan det funka? Okej. Okay. Kanske. Insta ett okänt antal tjuvar och satt en påse över huvudet på honom. När chocken var över... När chocken var... Chocken över detta... När chocken över detta upp, uppvaknade... Vad fan? <laughs> När chocken över detta uppvaknade lagt sig och gärningsmännen snabbt försvunnit igen upptäckte 40, 48... Aah! 41-åringen du... att det sturit hans penis. <laughs> ja, <i alla> <laughs> uh, jag var så chockad att jag inte kände någonting. Sen såg jag att jag blödde och att den var borta. Säger fem in, enligt Huffington Post. Igen. Uh -huh. Harry Potter. Det, det är fan lite mardröm jag har. Att jag vaknar upp. Så typ är så, nej, nej, nej. Som i scrubs -avsnittet. He finally came to He saw That Mr. Happy was missing. <laughs> har ni inte hört det? <laughs> nej. Det är ju Weird Al Som What? gör en parodi okay, på. Okej, Larsson fortsätter. Uh, nej, Scrubs-avsnittet. När de tar JDs njurar. Ja. Uh -huh. Och han, ligger, han vaknar upp i ett badkar fyllt med is. Mm. Och så ser han så här att han mm. har Sting på sidan. ja. Uh -huh. Det är kul Men det, är ju det gör jag så jävla rädd för det att Någon morgon så bara vaknar man i ett isfyllt badkar Utan njurar Men man kan leva utan njurar eller? Man kan leva utan en njur Men ni vet <hör> <hör> ja. Candy Charlie, Charlie, Charlie, mountain Charlie Charlie Hans njurar blir, njura blir brutalt stulna där Ja just det när han, Efter att han går in i Candy mountain <hör> Så är Charlie! Har ni läst de ja. om den här jävla idiot... Den här nätdrogsgrejen? Uh, Nej. Alltså, han blev så fruktansvärt sjuk av den. Nätdrogen säljs Ja, men du kanske inte ska ta nätdroger. Aa. Man får kanske räkna med. Typ. Att ja, man fick, kanske blir sjuk eller kanske där. Jag fick ja. sms här. Ja. Min bror, han skrev... Ja. Du kan ju hälsa 15 att det visst var en direktbuss. Så att... Äh. Han skrev, <laughs> han. Han ja, Göteborg. men det var ju han som sa att det var en 600... <laughs> Ja det var det faktiskt Och Så heter jag inte fian. <skratt> <skratt> jag, jag, jag, jag kan lyssna på det sen Vilket då? Någonting du sa någonting om droger för nät, oh, Han har han blivit sjuk Eller antingen dött Eller någonting så här. Åh mm. oh, nej Ja oh, men Ta inga nätdroger då Nej precis ja, Grät han nu i Aftonbladet eller? Jag vet inte om han var död eller inte jag, jag, När jag läste tidningen på jobbet Så såg det det verkar som att han var död Men här på i telefonen Så verkar det som att han var sjuk Jag vet nej, mm. jag, jag Uh, en liten äcklig grej. Mm. Mm. Alex 10 hittade svart slingrande sak i dryck. Är det, är det blodig eller? Uh, vi läser så får vi se. När familjen Wenger i Åtvida öppnade paketet med apelsinnektar fick det en chock i paketet från Åde. du orkar inte med. <laughs> alltså, du får sluta säga när du läser saker. Vad <laughs> fan ska jag göra då? Läs. I paketet från Eldorado flöter runt något svart och slingrigt ja. Ja, som de inte kände igen. Min son kommer aldrig att dricka juice igen, säger Susanne Wenger 41. Som de inte kände igen. Man mm. känner inte igen den här svarta slingrande saken. Han ja, hade varit brun och slingrande ja. då jävlar. Expert på slingrande och svarta saken. Ja. Ser man typ varje morgon. <laughs> Så, ja, vad var det då? 10-åring Alex Wenger skulle ta ett glas apelsinnektar till Men det har igen. vi ju redan förstått av Näna. ingressen. Sluta läsa Aftonbladets artiklar som de är. Det är Expressen. Oj. Vad fan, jag, jag har inte läst igenom, jag får läsa igenom hela. Ja. Jag skiter det här. Har du något kul att prata om det? Ja. Hur går det med din här jävla snören Larsson? Ja just det. Ja. Jag, uh, jag har en faktiskt en... nutit en del grejer. <laughs> jag har inte lagt ut något på att trådera, jag har inte haft tid för det. Jag kan, kan vi inte, inte låta ut en grej som Larsson har gjort? Attals, jag har intressen. Jag vet, jag vet, kan vi inte Armband ut? för överlevnad. Jag vet inte, jag vet inte låta ut någonting. Snälla. Arshon. Vill du ha det som Larsson har gjort hemma? Maila in. Jag kom på en bra slogan till Larssons. Armband. Vad är du har gjort för något? Är det armband? Äh, har vi har gjort några armband. Men de vi. ska inte låta ut. Du och ditt företag. Du sa Larsson vi? AB. Nej, jag sa inte vi. Jo, han sa vi har gjort några armband. Vi sa han så. Äh, vänta lite. Har vi har gjort några armband, men de vi. ska jag inte låta ut. Ja, just det. Se på fan. <laughs> ja. ja, det är du visst. Ja. Idiot. Vilka är vi då? Så? Nej, det är ju inte vi, alltså, det är ju jag. Mm. Mm. Okej. Har vi pratat om det här, om Apple klistermärket? Som mm. man får med? Nej, ja. eller Nej, det har jag, gjort. Nej, för jag tänkte, var, var... Du, du sa något om någon som hade satt ett på sin bil Ja, vet jag. Det, men det var inte det jag tänkte på mm. Men det är också dumt för då, mm. för, för då vet folk att här har vi en kille som äger dyra saker från Precis, mm. Visst, vi kollar mm. upp vem det är som äger och vart han bor Så går vi hem till honom och snor honom, och han och sätter det, upp prylar I alla fall slå sönder rutan på bilen och kollar där inne ja. under... det kan man också göra ja. Men jag tänkte, har ni något bra förslag på vart man kan sätta Nej, det? nej där det passar sig. Nej, jag har fan det jag berätta Och jag har inte en blek av var fan ska jag ska sätta det. Jag har två, tror jag. Ja, nej. Du har med fler än så. För du har ju fått med dator och du har ju fått med iPhone. Har man tre då, kanske? Fyra? Fyra har du minst då. Okej. Okay. Jag vet inte, jag sett dem fyra i alla fall. Jag har aldrig sett någon som använt det till något vettigt, heller. Jo, jag vet ju det. Tobbe satte ju sin på sin Acer-dator. Mm. Ja, det är ju lite kul. Det är kul. Ja. Jag satte mitt ett av mina på min jobb dator mm. som jag hade mm. som en Dell eller? en Dell, ja mm. för att förbättra den Prestanda prestandamässigt och så precis precis men det är ju också smidighet också kanske ja. ja det är ju det enda ja fast även när man satte på listmärket så var... gick det fortfarande inte att öppna datorn så här utan att resten av datorn följde med Nej. ja dåligt någonting som varenda jävla pc har gemensamt ja fattar inte det CP. Jag tror du inte ska mm. ha stelar sega gånger här typ. <laughs> Eller hur? Vad grej? grejen? <laughs> <laughs> oh. Det bara följer upp. Den bara följer med hela skiten. Man där lyfter upp är. några centimeter så bara följer resten med. Ah, ah, ah, ja, väldigt ah. dåligt. Nej men det, det går inte att sätta någonstans. för, det, för att, att Apple är liksom det är, så, det är stilrent mm. och det passar det, sig inte. Nej man ska inte ha kristmäcken på dem. Nej, man kan ju inte sätta det på datorn det. Där sitter jag Men det var fransk, det finns inget. Nej, nej. Jag vet inte. Nej. Läste de den här fosterna, eller? Nej, vadå? De, de hade hittat ut typ sådär: 240 foster i Ryssland blir ju så här tunnor. Va? Fan, vad fan var vidare? De håller på att försöka klona fram någon jävla soldat Eller så mycket vill, vill, vill, vill ju ha ut tre de jävla asen. Vissa av de. Vissa av de fosterna har typ från sådär: 24 och sånt. Okej. Okay. Uh, låg såna här blåa tunnor typ. Ja. Uh -huh. De verkade vara för något så här laboratorie Ända mål. Far sju. Ja. Oh. Jävla virus. alltså. Jag, kommer fan, jag vill har aldrig åka till, Riffland, jag. Jag, jag men, vill inte till Ryssland Om jag. jag gör det så kommer jag dö. Det, vet, det? det vet jag. Fryssar är CP-skalan. <laughs> Har du sett det klippen på nätet eller? Har du sett Rocky 3? <här> har du sett det jävla klippet? När har han du sett i... Rocky 3? Har sett det klippet när han ligger i skogen och de tar hammare och skurmejslar och dödar en människa eller? Nej. Nej, kolla inte på det för det är så jävla äckligt. Min ja. dumma huvud. Fan, jag tror alla rissar har all... samma kant här nu. Faktiskt. Mm. Ni kan dra åt helvete. <här> <här> <här> Läs Buskfingret. Han alltså som man klippt sitt, en, en, en buskar Till ett A Fuck your finger, uh, Eller fuck your hand. <coughs> Precis Fuck your Precis ja. uh, Och någon förbi, förbipasserande hade, hade stämt honom eller? Ja precis Var det här i USA? Ja nej, nej. Jag vet inte riktigt vart fan det var någonstans Ja. Eh, är honom, är det är Men eh, så är det anmält honom. Okay. Vad fan. Orkar den eller? Alltså, så fan. jävla idiotgrej. Då kan vi inte ens göra en penissnöskulptur på vintern nästan gång. precis. För det gör ju fan varje år. Men Då nej. får ju inte ens barnen sätta moroten i grenen på snögubben längre. Nej, precis. Jag blir offended. Käft. I min gård. Jag får fan göra en krik på gården om jag vill känner jag. Och precis. om jag vill klippa... Ett jävla fuckig gest på mitt jävla träd. Så ska jag fan få göra det. Ja, för grannarna tyckte att det var kul. Ja. de ja, hade skrivit på så här att han skulle få behålla det. Ja, ja. Jag fattar inte grejen. Sluta lipa på tal om trädgårdar och lipa och skit. så att du kollade på nyheterna förut. Aha. Och nu har det ju varit blött och skit, är det är det? Som fan också. Ja. Fan, det det... Är en som fan det är så fan. Oskar det är så jävla miss med I alla fall Ja, vad vill du? Säg då. Så kommer rådjur, älg och vildsvinsstammarna att öka. För att det har regnat eller vad Ja, för att det har varit så blött. För då finns det mycket mat till alla ungar. Jag tror att de börjar knulla som fan när det börjar regna. De bara, Kör då! Nej, men typ alla bebisarna överlever. Ja, Okej. Okay. <skratt> ehm, och då var det någon jävla idiotjävel som bodde i skogen Som klagade på att rådjuren var åt på hennes jävla buskar <går> Bo inte i skogen då, Nej. Och och då man gå, Gick inte till kommunen och sa Ja, vad fan, det, rådjuren det Ja, vänta, fan jag ska bara i... säga till rådjuren att de inte ska göra det då. Grejen att det här kommer ju med i rikstev Aha. Är det så jävla lite nyheter nu när det till och med är OS ja, men... Så att det här får plats fem minuter De ska och... väl ändå skjuta av någon antar eller? Eller? Nej för Nej. varje jaktlag får Ett visst antal rådjur Och ja. älgar de får skjuta ja. Och sen Ska resten inte skjutas Aha. Men de utökar inte de det antalet då Jag mm. vet faktiskt inte Det känns, skulle ju kännas logiskt Kanske ja. Men i alla fall Och då benämner de inte ens den här Tanten som Markägare Eller typ skogsälskare eller typ idiot utan det var trädgårdsfantast. Ja, oh, nice. Hennes trädgård såg ut som skit. Det var, det var... Gräset var inte klippt. Nej, men det, var, det var för att rådjuren hade varit där. Man klippade väl gräset ändå? Nej, kanske stod, de kanske stod i vägen. ja. <laughs> Flytt! På bara, Grä gräset var oklippt De hade en död jävla gran Liggandes i trädgården Från Julas De hade någon den. De hade någon, någon urträdgård ja, som hade vissnat För ja, det att det har varit för lite sol och skit och så, och, så kom hon, och så gick hon till en buske Som de hade Oj, vi fick stänga in den här i stängsel Och titta råjuren har ju nafsat Längs med stängslet på den här Ja men de ska oh, väl också få äta Du tycker bor jag. ju i skogen Är du dum i huvudet eller? Ta fram med hela älgstudsar och skytorna, för fan. Nej jag tycker jaktlagen kan få skjuta sådana människor Istället för rådjur i år ja, det, det är, det. är lite, det väl lite att jaktlagen kanske Till stor del består av sådana människor Nej Sådana sådana ja. rådjur Människor som bor i skogen och uh, tycker att in rådjur inte ska äta på deras växter Det är ju två cirklar som går ihop ganska mycket känner jag Faktiskt den röda cirkeln och den blå cirkeln går ihop och blir liksom lila i mitten där. Jag förstår cirkeln i <coughs> ja, bra, principen, bra. ja. Ska vi ta några med? Ja, det kan vi väl göra. Idag har jag lite grann av en special frågelåda, frågelåda. Ja, vi har ju... Ja, jag... Jag har ju plockat med mig en karta här nu. Jajamän! Ehm, eller rättare sagt, två kartor från OKQ8. kartor. Gick du ja. äh, barn och fritid eller? Klippte du fel eller? Kan jag få en till? Gick barn och fritid? Mycket Kristla. ju klipp och kristla. Ja, ja. <laughs> klipp och jag kan kristla. i alla fall prata. <laughs> ja, det är jag och Larsen inte kan i alla fall. Det är en sak <laughs> Okej, men var det, var det, var det två? Jo, men det när? var, nej, ja jag, jag, du fel eller? Nej, jag sa ju åt er. Så här <laughs> var så det Jag sa ju det förra veckan Att hälften var på jag, baksidan jag, Det typ. var ja, precis som en sån upp vecklig Och så var det tryckt på båda sidorna Så jag var ah, just... tvungen att ha två kartor Så jag eh, skjutsade dit min flickvän Som vi fick <laughs> det hämta det till <laughs> Okej, okay, okay, okay. Kan uh, du inte visa upp kartan då? Ska, ja, för alla lyssnarna ja, men, då, men jag är ju inte ja, så Men jag, jag, jag, jag kommer till det <laughs> Jag vill se uh, nu Det var lite Fy fan vad jag hade skjutit dig på julafton, Carl. <laughs> jag vill ha en ljus! <laughs> jag varfann också, det är det värsta. Åh, <laughs> oh, fyfan. Jag blir ju borta adopterad av en anledning, liksom. <laughs> jag har två stora kartongskivor också. Men jag har inte klistrat på den än, på dem. För att jag har ingen klister. klister. Okay. Ja, men <laughs> ja. här är kartan då. Som ni ser är det Sverige lite oproportionerligt. Ja, det är jättekantigt också. Ja, ja det är det, det med. Men... men eh, ja. Men Skåne är för stort. Varför är Norge med? Hon uh, är en Sverigekarta, tänker jag. Vi på. har ju norska lyssnare. Ja, just det. Um. <laughs> det är sant. <laughs> Kommer sluta med här, att Carl får här... tapetsera Europa här. Ja, liksom. <laughs> just det. Skånedelen här nere Den är ju lite större Än Mitt Sverige Vad fan heter det? Mellan Centralsverige Nej jag vet S inte uh, Sverige Kanske ja, Och den här är lite mindre också Här uppe Översta Stora Sverige. jävla Ja. För de har tryckt dem i olika Storleka. Skalor Aha. Fan vad sjuk Vad vad dumt Då skulle Skåne vara större? Ja varandra? varför skulle de få vara större? <laughs> Fattar jag inte Jävligt dumt Jättedumt Where's the logic in that? Det vet jag inte Det är ingen logik Okej okay. Men, ja, det men vi har i alla fall en karta. Man ser platser och sånt. Ja. Och man ser typ avstånd. Mm, okej. Okay. Ja. Jag lägger den på golvet så lägger jag ja, okay. ja, ja, ja. Ja. Skulle du ta några mejl då? Eller? Ja, just det jag har här. Ja. Vi har ju fått från Anna Arvidsson. Mm. Hej! Man skulle alltså skicka ett mejl om vart i Sverige man bor. Lagom creepy, men okej... Okay. Eh, vad, ska ni göra? vad ska ni göra med den här informationen förresten? Här är en bild på vår lokaltidning i alla fall. Den kanske säger no något. E det? Är Anna Arvidsson lite dum eller? För vi sa ju vad vi skulle göra med informationen. Ja, hon är lite dum. <laughs> är hon lite bakom flötet? Nej, eh, men hon är 15. Ah, ja, en 15. Ja, men är Jaha. den är det. Okej. Ystads Allahanda. Jaha. Det är inte så svårt att räkna ut Nej. var hon härstannar. Eh, om ni inte så är det på Österlen slash Ystad och så vidare. Säger inte det något så är det i Skåne. Sydöstra Skåne. <laughs> Hoppas jag inte är den enda från Skåne nu då. M-V-O-H. m, -v -o -h. m -v -h. Ja, Inte m v -o. Nej. Det hade varit något annat. Ja. Um, Okej. Då har vi en prick som vi ut där. Ja, just det. Vart gjorde vi av de här nåljävlarna? Där. Ja, där. där. Ja. Hon hade ingen preferens på färg här så då får vi välja åt henne. Hon får en gul för att ful. <laughs> Hon får en skott någonstans. i Ystad! Så eh. <skratt> Ska jag ta nästa i Det var inte så svårt i hitta eh, Det kan du få göra okay, Marie Pettersson har vuxit in mm, yeah. mm, Morgon, morgon, utroftecken skriver hon mm. Jag bor här i Uddevalla Eller jag bor här i Uddevalla Men har välfärdat från Hedekas Valfärdat H Valfärdat och hede kas, kas. Hedekas Hedekas så är Välfärdat. Valfärdat eller? Valfärdat Du <skratt> <skratt> någonting fel Jag är så sämst alltid <skratt> Kan inte, den, kan inte den fine orten också få en nål på er? Säkert svinsniga kartan, frågetecken. Vi har inte så många nålar på oss, förstår ni? Röd nål, annars får det vara. Simon. Röd nål. Mm, ja, ska hon åt? ha två jävla nålar? Nej, Nej det kan ju inte ha. Vi, vi, vi, vi... Hon är ju en person. Ja, precis. Ja. Funkar inte. Äh, kram på er från tisdagsledig Marie. Ja, så hennes jävla yeah! pissort får ingen nål. Men Uddevalla får en. Aj, ja. Uddevalla får en. Ja, ska vi leta upp Uddevalla på kartan det bra, ja, det, det finns ett OKQ-8 i Uddevalla kan jag meddela. Det syns på kartan här. Äm... Det finns inte det i alla städer typ. Äh, inte nej. i Hedekas kanske. Nej. Hedekas! Heter det Hedekas? Liksom? Ja! Hur vet du att det heter Hedekas? Du får läsa nästa här Karl för det är typ till dig. Äh, från Stine eller? Ja! <laughs> yeah. Hallå där! Ligger lite efter i avsnitten. Men tänkte kolla om han som glömmer bort vad han ska handla. För att Karl är så ful och har ja. långt hår. Mm. I en liten hästsvans kanske. Det är jättekonstigt men han är ganska smal och lång. Påminner väldigt mycket om min fantastiska gamle granne Thorbjörn, som jag bodde i bredvid i Störslund. Nej. Så nej, ser inte nej. ut. Nej han är gammal och har glasögon och är jävligt ful. ja Ja så nej det är inte. Jag brukar du säga till honom nej det är du som är ful. Men eh, jag tror jag vet vem hon menar. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> tror jag. Gött. En ganska jobbig jävel, om ja. man får säga det själv. Ja. Men ja, jag har fått ett mejl från Adam här. Aha. Han skriver, tja, reagera på det där med kinderäggen i avsnitt 41. Då jag tidigare hört att dessa är olagliga så bestämde jag mig för att googla lite. Och det jag hittade var, tydligen tillåter federala lagar inte att icke- och ätbara tillsatser finns i godis. Och då kan kinderägg ja. inte tillåtas till varken försäljning eller innehav i USA. Enligt ccpbs. CPBS webbsida beslagtogs beslag, beslag, 25 000 kinder i grund 2009. Ja. Men har inte ja. USA mest kemikalier i godis i hela världen? Jo, men de går ju att äta. Precis. <laughs> Fan, vilken <laughs> dum det. Lättläst till kal, Leksaker i mat. Det är förbjudet, skriver man också. <laughs> <laughs> Tack så mycket. Tack så mycket. Är det klarspråk i P1. Klartext. Klartext. Klartext. Klartext. Klart Eller? Klart Klar, Klart Klart text. Klar, klar. Något no, sånt. Jag har glömt bort det igen. Ja. Eh. En liten eh, ivägsticker. du då ett jävla sugmärke på halsen. <laughs> återigen, är du typ 8 eller? Ja, lite så. Nej. Nej, det var han inte. Nej. har du med dammsugaren hemma Nej. Nej. <laughs> Larsen bara, la la, la. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Och nej, och ska alla tro uh, Felix Werner, alla våra Felix Werner Felix Vad säger Felix Werner? Vi applådera, applådera Felix så, Om Er agenda sviker och ni har tid Så undrar jag skriver Den sviker ibland Stämmer det att Karl, du är kortast, Larsson längst och Anton mittemellan har skapat mig den uppfattningen när jag lyssnar? Allt är kul att få såna här bilder som man föreställer sig. Ja. Det är ju spegelvänt. Jag är ja. fortfarande i mitten. Men jag är nog längst. Du är längst, du är NO80. Ja, ja, precis. Hur lång är ja. du? Jag är NO77. Och Larsson, du är NO30. Ja, precis. <laughs> ja, <men så> <laughs> Okej. Okay. Uh, tips på serier och varför just den serien är så bra. Mm -hmm. mm -hmm. givan ja, ska vi tipsa. Mm, precis. Ah. Har några tips, eh, Roswell. Uh -huh. Gammal science fiction serie. Ah, Roswell New Mexico, jag antar jag ah. att ah. det är Nej, så jävla bra. Tre säsonger. Okay. Eh, Tomorrow's Kids. Fan, nej. Nice. Mm -hmm. Gött. Det. Eh, mm. ja, jag får ju se Mad Men. Ja, ah. så jävla bra. Fan, gött. Om man gillar sånt som är gött att ah. kolla på ja jag har faktiskt inte ens försökt kolla på jag det. Jag har inte ens Nej. gjort det jag aldrig. Nej, men eh, ni kanske inte är målgruppen. <laughs> Annars så har ju Futurama börjat igen. Oh, Jävligt skör. kul. Alltså. Ja. Ja, ja. Tror du är på typ fjärde avsnittet nu? Jaha, okay. mm. fan nice. Jag fan har ingen serie så. För jag har kollat fan nästan aldrig på serier. Nej, jag börjar kolla på West Wing nu. har jag aldrig sett förut. Vad fan är det för något? West Wing? The West plus allas föräldrar följer det stenhårt när det gick på följde det stenhårt när det gick på tv 2 SVT2. jag oh, Vet äh. den här serien förut tid Med Mellow's Place eller med Ben och dem och Meg och skit? ja Meg det är family guy. Mellow's Place. Yanbart. <laughs> Beverly Hills 90210. Sunset Beach. Sunset nej. Beach tänker jag på. Eh. Beverly, det var, det var okay. Beverly Hills 90210, det heter det väl nu för tiden. Det heter Aha. väl bara Beverly Hills förut i, i Sverige och 90210 Aha. i Slipp. USA tror jag. Okay. Och Nej, jag vet inte. Nu har, har jag inte det på avsläng eller? Jag vet faktiskt inte. måste jag fan kolla upp här nu. Det var något sommarlov, jag följde det när jag käkade frukost. För det gick på TV4 på morgonen. Jag kommer ihåg att det var... och sen ett sådant program... Tidigt en sommar. Nej, men i alla fall, ja. Larsson, West Wing. Det är ju Aaron Sorkin som har gjort det. Eh, som har gjort ett social mannet. network och sådant eh, till exempel. Han har också okay. gjort nya serien som heter Newsroom som kom nu som alla säger suger. Okej, okay, inte sett. Nej, eh, inte jag är. Intriger på Sunset Beach. Virginia inseminerar en drogad Vanessa med Tyrus Robinsons sperma. så där. Så där. Oj. Nice. Vi fortsätter på Felix Lite avstickare där Vi fortsätter på Felix Anton verkar ju vara helt övertygad Om att gubben under OS-invigningen vad säger ni andra Var det den virriga gubbens Intention? Vi har ju rätt ut det Slutligen Eftersom det brukar vara Karl som läser upp mejlen Så skriver jag detta Som du ska lägga fram det Till dina kompanjer Anton och Larsson Ja. Det lär ju inte stå kompanjer. Läste själv då Larsson. Vad står, där? Oh, Vad står det där? Vad står det där? Vad står det där? Så är det kompanjer. Ja, det gör det, vi. Vad fan, Felix! Vad <laughs> ja, fan. Om. Det där, nu, ska jag läsa det, nu ska jag läsa det till Ja. Ah, okay. Om ni måste välja att. Jag. Alltid. Du är Karl. Eller. Vad är jag? Jag. Du är Karl. Jag har skrivit med det som att jag skulle läsa upp det för er. Okej. Okay. Okay. So, um. Om ni måste välja att eh, jag har alltid minst två meter bakom er. Eh, båda. Ja. Uh. Eh, och som ni går iväg så fördubblas. Jag, så jag är alltid bakom en av er. Okay. Eller bakom er båda. Uh. Eh, eller att ni alltid måste finnas två meter bakom mig. Äh, då hade jag nog valt två mer, alltid två meter bakom dig. Jag, Varför inte, då? Det, jag hade ju inte kunnat leva ett normalt liv, men det hade jag inte kunnat med dig två meter bakom mig hela tiden ändå. Nej. Nej. Mm. Men då, då Och det, jag här, det är ju roligare att jaga än att bli jagad. Men jag känner jag så här. Att då bestämmer du aldrig vart du ska gå någonstans. Nej. Men det gör jag. Jag som med här. nu. <här> <skull> in i busken här. <här> men jag är alltid två meter bakom dig så du kan inte fånga mig. Men det är sant. Fan vad jobbigt. Tänk hur fort du ska snöra runt om jag ja, snurrar runt. Så här. Jävlar. <här> som en cd-skiva. Ja. Hur funkar det? Ja. Ja, hade nog <skratt> <skratt> ja, Du hade nog fått vara två meter bakom mig Så jag får lite Jag kan gå åt jag vill <skratt> Ja, väl lite så ja sen, eh, sen kan jag kanske be dig att blunda Det vet jag inte, det stod ingenting om alltså. Nej men det, så här, det Carl, jag Nej, det vet du ingenting om <skratt> du vet Carl, jag. nu blundar du Carl, sluta filma du ska jag runka <skratt> <skratt> <skratt> hur, hur blir det om man går in i en vägg liksom om, väggen, om, jag, om jag sitter här nu och du är bakom mig, då är det ju fan i luften. Ja, ja det är väl, ja, väl kort. Ja, det är lite spännande förstås. Hur blir det om man ligger. Om man liksom ligger i missionären, Ja, då är det i luften. Det måste mig. nog inte vara så, utan du kan ju liksom stå så här. Mm. Om man välter dig framåt så att säga, <laughs> så kan ju du fortfarande vara bakom eh, ah, okay, eh, ja. vid, om, vid fotänden så att mm. säga. okej, mm. okej. Okay, okay, okay. Ja, eh, tjao skriver han också. Ja. Hade han inte skrivit vart vi skulle sätta hans nål eller? Nej. Det var ju dumt. Dum, eller? Vi har ju fått hans adress. Men han får fan, fan mejla sig. Ja. Bort. Eh, eh. Jag fick sms från eh, Malin, min flickvän, är i Turkiet just nu. Jaha, se på fan. Eh, men hon sa fan att hon vill ha en plupp på kartan. Jag antar att hon menar att hon vill ha den i Göteborg. För jag har inte Turkiet på kartan här. Nej, <här> inte på <här> <Sverigekartan>. <här> Nej. Men Norge har vi. <här> Norge har vi. Eh, vad ska hon få för en nål? Jag får kolla. Jag tycker hon ska vara ful i över Ja uh, Gula har vi redan tagit som ful idag Ja men grön det är inte så jävla fin heller Jag tyckte den var ganska fin Det ja, finns jag... ingen grå eller någonting Det finns en svart finns det ja. Det finns en svart som är större än de andra Den kan hon få Tja, Den får hon. Den får hon, ska vi se här mm. Den var fin, en svart Jajamän <laughs> Jag den i Göteborg här Det är folk som skriver till oss på Twitter också Ja mm. ah, eh, just det Det Knug skrev till oss, han skickade ju den länken med penisen där Ja just det, som, som var borta mm, Precis och sen har Sebastian skrivit Tjena, jag bor i Nora Ligger några mil ja. ovanför Örebro Skriver han Grön funkar om den inte pratar är Pratar han så som vi pratar förut då? Ja, uppenbarligen Ja, kanske, kanske. <här> uh, <v> <här> Grön plupp Nora, några mil ovanför Örebro Jajamän ja, det, vi ska mm. det ska vi se här så Jävla bra podd alltså <här> <här> uh, det, det, det. Och så skrev ju anna Arvid skrev ert intro så det är nice. Det är nice. Tack så mycket. Cred så mycket. till Fantomen K. Mm. Sen har ju Hannes Forsman skrivit också Anton. När du ändå är där nere vid kartan. Ja, men jag ska <laughs> Han skriver i alla fall att han bor i Hässelby. Sedan. Stockholm inom parentes. Färg får ja, ni bestämma. Fan, är <laughs> Anton. Ja, är Häs Häs Hässelby du? Alltså? det. Ja, har du hittat Nora eller? Ja, vi Larsson. Okej, okay, det är bra Larsson. <laughs> var fan då i Stockholm då? Ja, det är frågan är den av som har ett glasögon man ser fanshämst ändå. Ja, men jag fan. Ja, ja, det är jag fan. Perfekt. Eh, då var vi tillbaka igen. Klipp ja, inte bort efter... någonting. Det där. <laughs> efter en smärre livstid av sökande. Ska vi köra en liten för och emot? Ja! ja. I veckan så blir det fastställt att Pirate begrundaren grundaren. Ja. Okay. Peter Sunde. Mm. Ska hamna i fängelse. Okej. Okay. Larsen är för detta? Anton är emot? 20. Jag är för att han ska in i fängelse. Yes. Vem börjar utav oss? Vem, vem, vem som ni känner för? Uh, Jag tar en det, så länge. det är väl klart att han ska in i fängelse. Det han har, har åstadkommit de senaste åren har ju lett till miljontals lagbrott uh, världen över. Han har ju inte. Nej. Nej. För vet du vad? Han har inte. Kanske om han har fildelat. Men det vet jag inte om han har gjort Han har ju bara tillhandahållit tjänsten Ja det måste ju vara något slags Inte medhjälp till brott Men förberedelse till brott I och med att han har länkat till grejer som är olagliga Du menar du menar att, att personen Anton, du är en gammal gubbe, kör Du, du menar alltså Vårasta allvar Att att personen ansvarig som, som la gatan Med gatstenar Under Olof Palmen När han blev skjuten Ska hållas ansvarig För Palmens död Lars har lite en liten liten, liten <här> Nej Det menar jag inte alls <här> <här> Men så, du menar alltså att han Han har ju gjort så att man kan Du skulle ju ha hitta... en pojke sa jag. Nej men vad fan Jag är ju det <laughs> Antagligen för din roll Helvete. Prata lust Nej <laughs> Jag tycker det är skamligt Och det är förfärligt han ska Jag vet inte vad det här är för någonting Vem är han? <laughs> han, han grundade Pirate Bay man kan ladda ner filmer på internet. Film. Okej, det ska bli en rapper här. det var jag ganska roligt. Eh. Varför tar vi så svåra grejer? Så som håg på i fem år. Jag hittar inget bättre. Hittar inget roligare, men det blir ju kul ändå. Bra jobbat. Bra jobbat. En applåd tycker jag att ni ska få också. En applåder. <laughs> tack. Ja. ja, det var bra. ja Tack. Um, ja, jag hade någon mer punkt men jag råkade uh, delita den. Jag hade också en punkt. Den markerades och så tryckte jag på den <gåll> knapp. Jag hade också någon punkt. Mm. Kommer du inte att vad Människor... Får ju betydligt fler människor får ju skriva in och säga vart de bor någonstans. Mm. Mm. Alla som lyssnar ska skriva göra på det. Twitter, skriva på Facebook eller mejla in till precis. Någonstans mm. i Sverige. Ni bor. Och när ni ändå skriver in andra mejl då kan ni ju skriva till det också. Precis. precis. Och önska gärna en färg. Mm. Det ljudeffekter också. Mm. Det är bra. Ja. Så... Mm. Ja. Är nä, nä, nästa vecka normal Eller är du utomlands då Karl? Nästa vecka är normal Gött. Veckan efter det kan bli lite krångligt mm. Men vi ska Försöka lösa Försöka ta oss an med Tekniken och Jävlar vad bakfull jag kommer att vara då Jag kommer nog vara full då Ja Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja Maila in till .com. Följ oss på Twitter Gilla oss På, på Facebook på och Facebook. Diskutera mer på Facebook, det händer väldigt lite där ja. Dela våra statusar Så att era polar också ser Så att så många som möjligt Blir varse omfylletank mm, Jag tycker att ni förtjänar Människa. Mänskligheten att förtjäna Säg av det uh -huh. är jävla skiten nu Så kör vi iväg härifrån Det gör vi! Brum brum, hejdå <här> <Va>? <här> Jag ska Hej då Hej då